Йо, е On the Dance Floor. Здравейте! Днес ще имаме въведение в Аштанга Виняса. Бях ви обещал да запиша една видеопрактика. Та, Аштанга Виняса това е една система за йога разработена от Шри Кришна Патаби Джойс, който е ученик на Кришна Мачария, основоположникът на съвременната йога. Та, тази практика е изключително силова. Тя Същност е комбинация от класически йога асани и гимнастически упражнения. По принцип те твърдят, че са намерили някакви древни ръкописи на хиляди години, обаче после не знае как те ръкописи са изчезнали, мравките ги изяли и разни други такива врели неги пели. Но всъщност, Кришна Мачария той е живял в Майсорския дворец и Майсор е бил център. Център на науката и спорта. Тък той е разработил тази система, точно върху Класически йога ни комбинирани с гимнастически упражнения и упражнения за бодибилдери в Индия. Та практиката е много силова. За мен е това е една супер практика, защото тя комбинира сила, гъвкавост, баланс, концентрация. В смисъл, а, характерното за тази практика е методът Тристана. Това е... той включва три неща. Прана яма, през цялата практика се поддържа едно специфично дишане, дишането отжай. Също така асана, отделните пози, които се правят. И дрищи, третото нещо, това е фокусът, зрителен фокус. Та, за начинаещите по принцип е важно да започнат с асаните, да научат асаните и да си поддържат дишането. Идеята е от началото на практиката, докато стигнем до релаксацията, да си поддържаме едно балансирано и равномерно дишане с еднаква продължителност на вдишването и на издишването. Дишането от джай. Проверете моето клипче за дишането от джай. Снимал съм подробно обяснено как се прави. Другото, което е асаните и евентуално ще ви казвам в отделните пози, къде да насочвате зрителния поглед. В смисъл да имаме фокус. Мисълта отива където гледаме. Така че за мен е това е една много добра практика, защото, както ви казах, развива сила, развива гъвкавост, развива баланс и концентрация. Ние се концентрираме от физическото, от тялото, концентрирайки се върху отделните пози, мисловният поток много хубаво се успокоява. След което, като направите релаксацията и се отпуснете, вие сте готови вече за по- Напредналите фази, всъщност за истинската йога, за истинското себеизследване. Когато успокоите мисловния поток, може да влезете вече към разни медитативни практики. Та, днес ще си поиграем мащанга Виняса. С нужните модификации тази практика може да се играе от почти всеки. А, ако не сте се занимавали досега, сега, вижте моите стари клипчета в плейлиста в канала ми Йога и Фитнес там съм снимал слънчевия поздрав Сурия, Намаскара, вариант А и вариант Б както и отделните асани гледащо надолу куче, гледащо нагоре горе куче чатуранга, дандасана столче и войне дно и вижте също така силовата практика силова йога за всеки, защото там съм показал и разни други пози които също присъстват в тая практика и общо взето всички виня са в лоу... Практики, както тая силовата йога за всеки, те са производни от штанга виняса. Да, пригответе се, постилайте постелките и да се изправим. Заставаме изправени, разпределяме равномерно тежеста върху стъпалата, пети възглавнички, широко разтворени и заземени пръсти, бедрата са леко стегнати с вътрешна ротация, опашна коса издължена към земята, коренче под пъпа леко свито. Дишане от джай, с съвсем леко присилане в гърлото. Създаваме специфичния звук, който е като вълните на океана. Балансираме си дишането така, че продължителността на вдишване и издишване да бъде равна. Създаваме един комфортен ритъм на дишане, който ще е поддържаме през цялата практика до релаксацията. Така че имайте предвид, че позите следват дишането, а не обратно. Дишането ще ни е като барометър. Ако дишането спре или много силно се участи, успокояваме позата или я за да си върнем дишането. Та, дишането е. От първата глътка въздух до последното издишване, цял живот заставаме изправени и започваме със Слънчев поздрав, вариант А. Сурия намаскара. Пет повторения. Първият път, първото повторение ще е с лека модификация за хората, след това ще ги правиме както си се правят. Та, готови, започваме. Вдишваме, ръцете нагоре, поглеждаме палците, издишваме и, и Тази градначен стълб предновременно се навеждат, може и леко да пресвиям Куленете, ръце или на подбедрици или на земя, поглед в носле, повдига на гръбче, издължаваме напред, поглед в междувеждие, стъпваме си назад, по принцип се прави чат оранго, но сега първия път леко ще легнем, Първия път за лек старт, лягаме, дишваме една бебешка кобра, издишваме гледащо надолу куче, пет дишвания, пет издишвания, задържаме в гледащо надолу куче. Пръстите на ръцете са широко разтворени, възглавничките в основата на показалците са заземени. Раменете са настрани от ушите, а мишниците навътре към гърдите с трицепси леко към земята насочени. Коренчето под пъпа е леко пресвито, бедрата с лека вътрешна ротация, вътрешната страна на бедрата се отваря назад, петите към земята колкото можете, без да пристъпвате напред или назад. Поглеждаме напред, на петото издишване, присиваме колене, може лекичко да приходим няколко стъпки, дишвайки издължаваме гръбче напред. Издишваме навеждаме, може и с леко присвити колене да сме. Дишвайки, изправяме нагоре, поглеждаме палците, издишваме в изходно положение. Това беше лека вариация на поздрава, който не може гимнастическата, прави първата, която показах. Сега вдишваме. Поглед нагоре в палци, издишваме долу, поглед надолу в носле. Напред повдигаме, издължаваме поглед в междувежди. Стъпваме назад и правиме модифицирана чатуранга с колене на земята и силово спускане. Може да легнете, а може тук директно да изпълнете гледащо нагоре куче, издишване. Гледащо надолу куче с издишване. И отново 5 вдишвания, 5 издишвания. Балансирайте си дишането. С еднаква продължителност. Всяко вдишване, всяко издишване. Както ви казах, дишането е в основата на практиката. Асените следват дишането. Погледът е насочен или към пъпчето, или ако ви е много прекалено това присвиване в вратлето, погледа може да е между стъпалата в една точка. Да си имаме зрителен фокус. Оставаме с дишането и на петото издишване поглеждаме напред, пресиваме коленете, стъпваме, издължаваме гръбчето с вдишване, издишвайки затваряме долу. Вдишваме и изправяме таз и гръбначен стълб едновременно нагоре. Поглеждаме палци, изходно положение, центрираме. Трето повторение. Вдишваме горе, поглеждаме палците, издишваме долу, Навеждаме поглед в след. Напред издължаваме поглед между вежди, стъпваме назад и смъкваме или чатуранга, или лягате. Вдишваме. Угъване на горе, гледащо нагоре куче. Издишваме гледащо надолу куче. Пет вдишвания, пет издишвания. Свършите с петото издишване. Поглеждате напред, присилате колене, правите стъпка, може и лек скок. Вдишвайки, издължаваме гръбчето, поглед между вещей, издишваме надолу, поглед нос носле. Стегнати крака и корем изправяме нагоре, поглежда на палците, издишваме изходно положение. Четвърто повторение. Вдишваме, поглед нагоре в палци, издишваме, поглед надолу в носле. Напред издължаваме, поглед между вещей, може и с скок директно до чат уранга. огъваме назад. Гледащо нагоре куче, издишваме, гледащо надолу куче. Задържаме в позата 5 вдишвания, 5 издишвания, погледът е насочен или към пъпа, или в една точка между стъпалата. Както ви казах, вътрешната страна на ръцете е притисната. Основите на палци и показалци са силни пръстите са с земята. Раменете са настрани от ушите, мишниците навътре към гърдите. Ръцете са притиснати, петите колкото се може към земята, но не пристъпвайте напред с краката, за да си сложите петите на земята. На петото издишване поглед напред, присиваме колене, стъпка или скок, вдишвайки, издължаваме гръбче, издишваме долу, вдишваме горе, изход на положение, центрираме. Последно повторение, вдишването е горе, издишване, издължено гръбче долу. Напред издължаваме, стъпка или скок, чатуранга или лягате. Угъване назад, бегаща кобра или гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче. Пет дишвания, пет издишвания. Балансирайте дишането. Коренчето под пъпа е леко при свито. От пъпа нагоре разширяваме гръдния кош триизмерно и се потапяме във вибрацията на звука. Отчай! свършина с петото издишване. присилваме леко коленете, стъпка или скоп напред. Дишвайки, издължаваме гръбче, издишваме долу, дишвайки, изправяме. Тази гръбначен едновременно се изправят. Може и да присилате коленете при изправяне и навеждане. Сега, вариант Б на слънчевия поздрав. По принцип се правят 5 повторения, ние ще направим 3. Преклякаме, влизаме в откат асана, вдишваме. Издишвайки утанасана надолу. Вдишваме напред издължаваме, може да си стъпиме назад, да си спуснем коленете и да легнем като модификация. Бебешка кобра, дишвайки издишваме гледащо надолу куче. Сега правиме воен дно, десен крак трябва да стъпи до дясна ръка. Ако не можем да стъпим напред, спускаме лявото коляно, стъпваме с десния крак, повдигаме левия, заземяваме задния крак, дишвайки изправяме вън успорени или събрание глани горе. Издишваме долу. Може с цяло издишване може да дишате в планки, после, спускайки коленете, издишвайки лягайте. Вдишваме, бебешка кобра, издишваме, гледащо надолу куче, вдишваме. Войн дно. Ако не можем, спускаме коляното, ляв крак стъпва напред, десен заземяваме, вдишваме горе. Войн едно, Успоредни или събрани длани. Издишваме, спускаме долу. Чаторанга или си лягаме леко. Бебешка кобра. Огъваме назад. Издишваме гледащо надолу куче. Ако са ни дошли кучетата, в повече винаги може да модифицирате с колене на земята и да оттегнете гръбчето. И така да задържите. 5 дишвания, 5 издишвания. Това е модификацията. Иначе гледащо надолу куче си задържа на погледа или към пъпчето, или в една точка между стъпалата. Равномерно балансирано дишане с еднаква продължителност на вдишване. И издишване. На издишване. Поглед напред. Присилваме коленете. Може летечко да приходим. Дишвайки, издължаваме гръбче. Издишваме надолу. Може с леко присвити колене. Сега присилваме коленете. Влизаме в столче по успоредни или събрани длани. Издишваме. Изходно положение. Второ повторение. Приплякаме. Дишваме в столче. Издишваме надолу. Дишваме. Издължаваме гръбче напред. Издишваме стъпка назад и чаторанга. Ако не можем, с коленете модифицирана чатуранга. От тук може една кобра или гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче. Война едно с десен крак напред, ляв крак за земе. Вдишваме и изправяме, поглед или напред, или нагоре към ръцете, ако можем. Издишваме надолу чату ранга. Може модифицирана да е с колене на земята. Чаторанга или лягате, бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче изпъваме воене дно с ляв крах напред, десния заземяваме лекичко настрани страни диагонално воене дно. Чаторанга издишваме или модифицирана чаторанга с колене на земята може дори да легнете бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче пет вдишвания, пет издишвания. Разворете хубаво пръстите на ръцете и заземете възглавничките в основата на показалците. Раменете настрани от ушите, мишниците навътре към гърдите. Издължено гръбче, коренче под пъпа стегнато, вътрешна ротация в бедра пяти към земя. На пето издишване, поглед напред, присиваме колене, стъпка. Вдишвайки, издължаваме гръбче, издишваме, навеждаме. Приклякаме дълбоко, вдишваме в столча, поглед към палците, издишваме, изходно положение. Трето повторение, ще ни е последно, за загрявка, вдишваме горе, издишваме долу. Дишваме напред, издължаваме. Издишваме, чатуранга ранга може с скок! Дишваме, гледащо нагоре куче. Издишваме, гледащо надолу куче. Десен крак напред. Дишваме, войне дно. Издишваме, чатуранга. ранга. Дишваме, огъване назад. Издишване, гледащо надолу куче. Войне дно с ляв крак напред. Дишваме, поглед горе.. Издишваме, чатуранга ранга или лягате. Бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Дишваме. Гледащо надолу куче, и издишваме. Пет издишвания, пет издишвания. Ако кучетата са ви дошли в повече, спуснете коленете на земята и пак си обтегнете гръбчето. Поддържаме си дишането, зрителния фокус. Тук и сега усещаме дишане, тяло. И се потапяме в момента такъв какъвто е. Пето издишване, поглед напред, стъпка или скоп. Както го направите? Вдишвайки, издължаваме гърбче, издишваме долу. Приклякаме, вдишваме в столче, на поглеждаме ръцете, издишваме изходно положение. Сега, падам гоща асана, първата асана. Разпаряме стъпалата на ширината на хълбуците. Ръце на хълбуците, вдишваме поглед нагоре, издишваме, навеждаме тази гръбначен стълб едновременно и присиламе коленете толкова колкото трябва, за да си хванеме палците. Ако не можем да ги хванем, може да си хванем под бедреците. Хващаме палците, вдишвайки, издължаваме гръбче напред, издишвайки, стягаме коренчето под пъпа, вътрешна ротация на бедрата, гърди към коленете, поглед върху нослето. Пазете кръста и бедрата, съответно може да сте слеко присвити колене и може да сте по-нагоре с ръце на подбедрите, сте по-гледът, то, поддържаме дишането. Както ви казах, най-важното е дишането, позата до където, до там, умерено. Вдишвайки, повдигаме гръбче, издължаваме, издишвайки слагаме си ръцете под стъпалата, така че пръстите на краката да стигнат до китките. Вдишвайки, издължаваме гръбче, Издишваме, стягаме корема, вътрешна ротация на бедра, гърди към колене, поглед към мусле. Модификацията, както ви казах ръцете, може и да са на краката, коленете може и да са присвити. Докъдето можете дотам, внимателно с бедрата и с кръста. Позата е... Позата трябва да е стабилна и комфортна. Щирам, сукам, асанам. Щира, сукам, асанам. Това е. Дишвайки, повдигаме гръбчето, Издишваме ръце на хълбуците, може леко да пресвиете колене, вдишвайки изправяме, издишваме, центрираме изходно положение. Сега, както сме така, правим една стъпка надясно, отваряме към задния край на постелката дясното краче, пръстите на левия крак са леко навътре. Стягаме бедра, си наляво, ръцете надясно, влизаме в триконасана, отита триконасана, триъгълника. А ще да става хващат палеца на крачето. Ако не можем, може да хванем глезена или да се подпреме под бедрицата, дори леко да я хванем без да я натискаме. Силни крака, стегнато коремче, издължен гръбначен стълб и гледайте горната част на тялото да е в една равнина с краката. Поглед към ръката горе, ако вратлето е окей. Издишваме поглед, долу вдишваме и изправяме, издишвайки на другата страна. Погледът нагоре, краката са стегнати, бедрата са стегнати, гръбначният стълб е издължен. И не затваряйте гърдите надолу, отворете гърдите съедно, сте облегнати на една стена. Краката и гръбчето са една родина. Издишваме поглед надолу, вдишваме и изправяме. Завъртаме се на другата страна, като този път си завъртаме таза към дясното кръче. Лега крак може да е малко по-наляво, търсете стабилност и баланс. Подравняваме хълбуците, лява ръка напред, десен хълбок назад. Гръбнашният стълб е като централна ос. Хващате или под бедрицата, или глезена, или от вътрешната страна, или финална фаза от външната страна на кръчето. Издължаваме гръбначния стълб, отваряме гърдина дясно. Евентуално вдигаме ръката. Може и на кръста да е, може и горе. Поглед евентуално нагоре. Ако вратлето е окей, okay. ако не, където ви е удобно. Дишане. По 5 вдишване ще задържаме. В принцип от 5 до 8 се задържа. Издишваме поглед надолу, вдишваме и изправяме. Завъртаме се наляво, пак към предния край на постелката, наместваме си стъпалата. Таза напред, десния крак може да е по-надясно. Дясна ръка напред, лявка обук назад, под бедрица, глезем вътрешна или външна страна на стъпалото. Позиционирате ръката, отваряте гърдите наляво. Лявата ръка може да е на кръста, а може и да е горе, евентуално погледа към ръката. Дишане, уджай. Стегнати крака, стегнат корем, издължен гръбначен стълб. Лека странична извивка или по-дълбоко. Издишваме поглед надолу. Дишвайки изправяме, издишваме, стъпваме напред, центрираме. Правиме широка стъпка пак надясно към задния край на постелката, отваряме стъпалото, отита парш върху наса на изпъна страничен на Модификация с лакът на коляно и лява ръка изпъната нагоре. Ако можете в дълбочина, спускате ръката от външната страна стъпалото, с на стъпалото. Свръччета на пръсти с цяла длан, а външния рък на левия крак е притиснат да има тежест на левия крак. Сводовете да са вдигнати и изпъвате като една диагонална линия. Долу-горе, долу-горе. Погледът е нагоре към ръката, като излизаме поглед надолу, донтая завъртаме нагоре, дишваме и изправяме На другата страна влизаме, отита пачва кланасане. Спъ на страничен го. ръб на десния крак заземен. Гърдите са отворени на страни, евентуално влизаме в дълбочина. Евентуално влизаме в дълбочина, с връзчета на пръсти или с цяла длан. Поддържаме дишането, погледа нагоре. Дишвайки. Изправяме. Издишваме. Стъпваме напред. Центрираме. Заземяваме. Пак правим една стъпка на стреми. Широк разкрач, толкова широк, че глезените да са под дуланите. Навеждане с широк разкрач. Ръце на хълбоци. Дишваме поглед нагоре. Издишваме. Навеждаме тази гръбначен стълб. Едновременно спускаме ръцете на ширината на раменете. Дишваме. Издължаваме напред. Издишваме. Стягаме коренчето и правим вътрешна ротация на бедрата. Седалище нагоре, главата надолу. Може да присвидете коленете, за да пазите кръста и бедрата, ако са много стегнати. Ръцете може да минат на линията с краката. И от тук стегнато коренче, седалище нагоре, главата към земята. Идеята е силата да е в краката, краката да са силни. Стегнати бедра отпред, отзад се разтягат. Поглед върху нослето. Дишвайки, издължаваме гръбначния стълб. Издишваме, пресиваме колене, ръце на хълбуци, вдишваме изправяме. Тук са четири навеждания, такива, ние ще направим две. Второто е, както сте така, вдишвате ръцете от страни, издишвате ръцете отзад и преплитате пръстите. Дишваме поглед нагоре, издишваме, навеждаме и изпълваме ръцете докъдето можеме над главата. Краката са силни. Бедрата са стегнати с вътрешна ротация. Вътрешната страна на бедрата се отваря назад, корема подтопа е стегнат, погледът е в нослето, дишането е Балансирано, уравновесено, с еднаква продължителност на вдишване и издишване. Дишвайки изправяме горе, издишвайки, стъпваме си напред, центрираме и заземяваме. Сега слагаме си ръцете отзад, или в молитвен жест, или с хванати лакти. И както сме така, правим си една стъпка на 180 градуса с десния крак, стъпваме назад. Подребняваме хълбоците, както за триъгълника. Та за напред, левия крак може да е малко по-наляво. И навеждаме към десния крак, към предния крак. Десен хълбок назад, ляв хълбок напред, подравнени. Гърдначният стълб е като централна осполо по стелката. Гърди към коляно, поглед към пръстите на крачето. Поддържаме дишането. Стегнати бедра, стегнат корем издължен дължен градначен стълб. Гърди коляно поглед пръсти. Дишваме, изправяме нагоре, завъртаме се напред на ляво, наместваме си стъпалата първо. Десният крак може да е малко по надясно за да сме по-стабилни, стъпалата да са на широчината на хълбоците, за по-лесно. И издължаваме гръбначен стълб напред. Ляв хълбок назад, десен напред, гърди коляно, поглед пръсти. Ръцете са, както ви казах, хили, схванати лакти, предмишници или в молитвен жест. Поддържаме дишане, уджай! Като излизаме, може леко да присивеме коляното за по-лесно. Дишвайки, изправяме, издишваме, стъпваме напред. Това бяха основните асани, които се правят винаги в всяка серия. Ащанга габиня се е разделена на няколко серии. Ние правиме част от първата серия. Сега точно започваме с първата серия. Тя започва от следващата поза, която е балансираща. Това. Присиваме коляно и... Единият вариант, модифицирания, да придърпаме коляно към гърдите, правиме баланс. Или да хванеме палеца на крачето с PIS знака, с тези трите пръста, хващаме палеца и изпълваме крачето. Може да е при свито, идеята е ние да сме изпълнати, коляното докъдето може да се изправя, доколкото мускулите на крака позволят. Отита, аста падам, ще На фокуса, ако сме изпълнали крака е към палеца на крачето, ако не, гледате някъде в точка пред вас. Пет вдишвания, пет издишвания. След което отваряме настрани, още 5 издишвания, 5 издишвания. Може с присвито коляно, леката модификация. А може... И се си спъна Лявата ръка може да е настрани, а може и на нахълбука. Оп, нещо вятъра духа. Погледа ляво, ако сме достатъчно балансирани. Поддържаме дишането. Връщаме център. За момент или коляно към гърдите, издишвайки, или със стегнато коремче и крак, гърди към коляно, поглед към палец. Вдишваме, изправяме, изпълваме крачето колкото можем. Изправени сме, не залягаме назад. Поглед или върху нозето, ако не можем да запазим баланс, към пръстите на крачето гледаме. Издишвайки, спускаме, повтаряме на другата страна. Ляво коляно или към гърдите, или сванат палец, изпълнат напред, поглед към него. Или в една точка пред вас, ако сте с коляно. Пет издишване, пет издишване. Опорен крак стегнат, коремчето под пъпа е стегнато. Центъра на тежеста е там баланса. Три пръста под пъпа. Затова фиксирайте таза с тягане на долната част на корема. Отваряме кръчето на страни или коляното. Както го направите. Поглед на дясно. Връщаме център и както ви казах, издишваме или коляно към гърдите, или ако сте си спънат крак, гърди към коляно, състегнат корен. Дишваме, изправяме, издишваме ръце на хълбуците, кръчето, колкото можем толкова нагоре. Може и тука да е, може и по-нагоре, задържаме, но си дишаме, издишвайки, отпускаме. Сега Следващата поза е доста трудна, затова модификацията правите или дърво, може на глезен, под бедрица или бедро, само не на коляно. Иначе, ако можете да влезете в полу лотос и коляното ви да е насочено на земята, влизате. Ако не, сте в дърво. Десен крак сгъваме, слагаме глезена на лявото бедро, лява ръка хваща дясно кръче. Дясна ръка отива и пробва да хване предмишницата, ако може. Значи, може да задържиме до тук. А цялата асана е, ако сме влезли вече до тук, и може да си хванеме палеца на кръчето, издишвайки, евентуално навеждаме. Аз в случай не мога да си хвана палеца. Затова задържам изправене. Кой докъдето, там? Ако някой се е навел, поглед в нослето, при изправенето леко може да присвия коляно, да издължи гръбче, дишвайки изправене, издишване, отпускане. На другата страна, каквото сте правили на първата, такова правите на втората дърво, наглезен под бедреца или бедро, ръце пред гърди или горе, или ако сте направили хубав половото с коляно насочено към земята, Дясна ръка хваща ляво кръче лява ръка хваща дясна предмишница. И варианта, ако може да си хванете палеца, на тая страна ми е по-осъбудено, и го правя. оп нещо залитнах. Внимателно. Може да се наведете надолу, поглед към нослето. При излизане леко присиламе коляно, дишвайки, изправяме, издишваме, отпускаме. Сега, правим една виняса. Дишваме поглед нагоре, издишваме, навеждаме. Тук от бедрата вече отзад се освободени, издължаваме напред, стъпка или скок назад, чатуранга или лягате, бебешка кобра или гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче, стъпваме напред, събираме стъпалата, притискаме коленете, влизаме в столче, Ускорени ръце или събрани, фащангави виняса по принцип правят столчето, е така изправени нагоре, аз. От другите системи, където играя, го правя така по-диагонално с по-голям клек, понеже сме в штанга виняса днес, може да сме по-изправени. Поглед нагоре. Пет вдишвания, пет издишване, Коремчето подпъпае, на навътре и нагоре. Стъпалата заземени, доколкото можем и да толкова преклякаме. Издишвайки, навеждаме надолу. Дишваме, издължаваме и изправяме. Издишваме стъпка или скок назад. чатуранга. Бебешка кобра или гледащо нагоре. Гледащо надолу куче сега тука, Десният крак стъпва напред, левия за земяно отзаря на около 45 градуса спрямо предния. Война едно вира бъдраса на едно таз напред, гърди напред, ръцете успоредни или със събрани дуани. Както ви позволяват раменете. Погледа. Ако вратлето ви боли, гледате напред. Ако можете, поглеждате нагоре към ръцете. Диша. Дишвайки, изправяме кръчето, издишваме, завъртаме се на другата страна, наместваме си стъпалата, подравняваме хълбоците и още пет вдишвания. Поглед нагоре, или ако ви боли вратлето, може напред да е. Дълбочината на разкрача пак зависи от вашата индивидуална гъвкавост, така че няма значение къде сте. Важното е да сте там, където сте, т.е. тук и сега. Войн две. Разпаряме ръцете на страни, гърдите на страни, задния крак може да си го пренеместим да го отворим стъпалото малко по-така към 90 градуса. Погледа е към пръстите на предната ръка. Искам да сте изправени хълбоци на едно ниво, раменете на тях, ръцете над краката. Вратлето да е освободено, челюстите да са освободени, погледа да е напред, дишането да е стабилно и балансирано. Дишваме, изправяме кръчето и издишваме на другата страна. Войн две. Най-важното при теб, балан, а само от Стабилна основа. Краката са стегнати, опашна кост долу, стегнато коремче под пъпа, отворени гърди, с отворено сърце. Войн 2. Пето, издишваме. Смъкваме долу, правим една малка виняса, издишваме. Чато, ранга или лягаме. Бебешка кобра, или гледащо нагоре куче, както го направите. Гледащо надолу куче, след което сядаме напред. От седно положение, по принцип, между всяка асана се прави една малка виняса, но тя, понеже е трудна, малката виняса е присилване на краката, ръцете отпред, повдигаме, Чато ранга, огъване назад, гледащо надолу, ако че и после пак връщаме. Това, понеже е трудно, който е по-гимнастик ще го прави, който не, просто ще прави повдигане на краката, или поне на единия крак, другия на пръсти, след това на другата асана смяна, а който не, просто диша. Просто диша. Първата асана е Дандасана. Изпълваме краката напред, контрашпицено има на земя под тях. Стягаме бедрата, вътрешна ротация, ръцете от страни на седалището, лопатки към гървче, коремчето под пъпа е стегнато, кръста да не хлътва назад. Може възглавничка да има под дупето, може и леко присвити колене, за да изправите кръста. Брадичка към гърдите, поглед към нослето, диша на чай. Това ни е изходната позиция за всяка аса на отседеше. Така, дишваме ръцете горе, издължаваме, издължаваме издишвайки, пасимутана. Варианта. Или хващаме палците, или ако не можем, хващаме глезените или под Идеята е гръбначен стълб да е издължен. Стегнати бедра, стегнат корем издължен гръбначен стълб, гърди към колене. Кой докъдето може, погледа или към стъпалата, или ако сте смъкнали дълбоко към нослето. Пет издишвания, пет издишвания. Втора фаза по-дълбока, ако можем, хващаме стъпалата от страни, ако не, кой докъдето може, издължен, Стегнати бедра, стегнат корен, издължен гръбначен стълб, дишане от джай. И както ви казах, комфортната зона, искаме да ни е комфортно, обаче една стъпка отвъд комфортната зона, без болка. Всеки подстъпваме една идея малко отвъд комфорта, за да може да си разширим комфортната зона. Умерен, без болка. Позата трябва да е стабилна и удобна. Дишвайки, и издължаваме гръбчето. Ако можем, трета фаза, хващаме ръката с ръце отвъд стъпалата. Ако не, кой докъдето може или докъдето е бил. Още 5 издишвания, 5 издишвания. Следете си дишането. Както ви казах, най-важното е да си поддържаме един стабилен дихателен поток. Балансирам. Дишвайки, издължаваме гръбчо, издишваме, отпускаме. Така, варианта, както ви казах, може е винясата малка или да кръстосаме краката, ръцете пред седалището, стягаме корема ребра назад, повдигаме седалището на ръце и на крака, повдигаме предното кръче корено към гърдите, другото на пръстия ако можем, повдигаме и пръстите. Отпускаме, обръщаме китките и сега правиме джано. ширишасана, варианта много са асаните в тази серия, затова прескачаме част от тях, правиме определени асани. Джано Ширше, левия крак е напред, десния от вътрешната страна на бедрото, пета към перинеум. Издължаваме издължаваме гръбчето и пак може да сме до тук, да си хванем от бедриста, да сме изправени. Стегнат корем, издължен гръбначен стълб, може по-дълбоко, с гърди към коляно, да хванем глезена, може стъпалото, може. Да си хваляме китката на другата ръка, отвъд стъпалото, с поглед към пръсти. Дишаме, пет издишвания, пет издишвания, дишвайки. Издължаваме че издишваме и изправяме. Сега, варианта. Винясата или кръстосаме краката, този път с другия крак отпред. Повдигаме седалището, стягаме корема, повдигаме предния крак коляно към гърдите. Другия на пръсти, а ако можем, повдигаме и пръстите. Отпускаме, обръщаме китки. Джанва шириша с десен крак напред, левия от вътрешната страна на бедрото. Издължаваме и изправяме, гърди към коляно, докъдето можете. Може тук да сте, а може и по-дълбоко. Пет вдишвания, пет издишвания, поглед към пръсти на крачето. Дишваме и изправяме. Кръстоса на краката, който иска повдига, който иска просто си поддържа дишането и стои седнал, който иска повдига и прави винясата. вдишване нагоре, издишване гледащо надолу, куче, дишвайки напред, сядаме. Сега правиме маричаса на варианта. Десен крак слагаме на около 5 пръста разстояние от другото кръче. Дясната ръка влиза от вътрешната страна на крачето, обгръща крачето и хваща другата ръка отзад. Издължаваме гръдначен стълб, гърди към колене. Ако не можем да си хванем ръката отзад, наместваме си този крак, където ни е удобно за да сме седнали и стъпили. Издължаваме напред и придърпваме крачето назад, за да може да потънеме от десния хълбок. Гърди към коляно, поглед към пръстилявата ръка, може и тя да подпира, за да издължи гръбначния стълб, ако не можем в пълнен вариант. Пет дишвания. Бете с дишвайки издължаваме напред, може само да си стоиме, да си поемем глътка въздух, да направите виняса, повдигане или каквото решите, след което, случая сега, само си дишам и говоря. Левия крак. На около 5 пръста разстояние или където ви е удобност да сте стъпили, да издължите гръднашния стол, да придърпате с ръката кръчето назад рицепса на подбедрец, да издърква, издължава гърди, гърди към коляно, поглед напред, лявата ръка може да попира тук или в дълбокия вариант, да обгърнете кръчето, да издължите, с гърди към коляно, поглед към пръсти, пет вдишвания, пет издишвания. Дишваме, издължаваме, изправяме, може да си хръстосаме краката да повдигнем, единия крак или другия, или... Виняса. Вдишване, огъване назад, гледащо надолу куче. Стъпка или скок напред. Марича, на вариант В. Ляв крак напред, десния стъпва назад на около 5 пръста разстояние. Дишвайки, издължаваме, издишвайки лека прегръдка надясно към сгънатото кръче. Или ако можем по-дълбока прегръдка, вкарваме коляното леко навътре, залягаме над кръчето, издължаваме гръбначния стълб, извивка на страни. Ако можем дълбочина, лявата ръка. Обгръща крачето и хваща другата ръка отзад. Издължаваме, отваряме гърдите на страни погледа назад, а левия крак е на контрашпици и активен, стегнато бедро. Пет вдишвания, пет издишвания с поглед назад, след което издишвайки, отвиваме. Кръстосаме краката, може да направим повдигане. Седалището нагоре, предно коляно нагоре. Другото краче на пръсти, на пръсти с коляно към гърди, ако можем да повдигаме пръстите. Обръщаме китки. Десен крак напред, левия на около 5 пръста разстояние. Дишвайки издължаваме, издишвайки или лека прегрътка, или по-дълбока с ръка отвън на коляното, или в дълбочина обгръщате кръчето, хващате ръката, издължавате гръбначния стълб, отваряте гърдите на страни, погледа назад. Искаме коремчето под тъпа да е леко присвито и в мускулатура в перинелма да е леко присвита. Те присвивания не са подходящи, ако сте в менструарен период, така че жените, когато са в менструален период, по-добре да си почиват. Не са за такива практики силови, а за медитация. Отвиваме, кръстосаме краката и пак или виняса, или повдигане, или си поемате глътка въздух. Издишваме напред. И сега правим няколко силови ползи за коренчето, парипурна навасана, лодка. Издължаваме гръднашния стълб, опадки към гръпча. Повдигаме краката. Първа фаза. Държиме коленете отдолу, издължаваме гръбначния стълб, дишаме. Втора фаза да изпълнеме ръцете. Трета фаза да изпълнеме краката с вътрешна ротация на бедрата. Стегнат корем, издължен гръбначен стълб, освободени челюсти с лека усмивка. Издишвайки, отпускаме, кръстосаме краката, ръце пред седалище, Стягаме корема, ребра назад, повдигаме седалището на ръце и на крака, предно краче, коляно към гърдите, другото на пръсти. ако можем, повдигаме пръстите. Ако можем и се зарувляваме, влизаме във втората лодка. Или си спънати крака, или с спънати, където и да сте дишане. Значи тук е много интензивно. Дишането трябва да е дълбоко, балансирано. Улджай много помага за силовите пози, защото центрира всичко. Издишвайки, кръстосваме краката, тоя път другия крак е отпред. Правиме повдигането. Или едното кръче, или двете, или ако можете дори опит за стойка на ръце. Той е малко криф, ама до където до там изпъваме. Поглед към пръсти, или към носле, стегнати крака, стегнато коренче, усмивка. Издишваме, кръстосваме и пак правим или повдигане на седалището, или на едното краче или на двете, или ако има гимнастици сред вас, може на гарван, може и стойка на ръце. След което отпускаме. Тук вече потъл почна да тече, да изкарваме токсини да изкарваме токсини. Сега ще прескочим доста асани, защото тук са едни от най трудните асани след тези лодки. Затова правиме правиме нещо яко. Разтваряме, първо събираме стъпалата, бадък унасана, придърпваме петите към седалището, доколкото можем. наместваме се седалището да сме на седалищните кости. Ако можем, отваряме леко стъпалата на стърни, но външните ръбове в основата на петите и на котретите да се притискат. Ако можем, с слагате, тискаме бедрата настрани и назад. Внимателно с коленете, разпараме така хубаво чатала, като коренчето под пъпа пак ви казах, и урогениталната мускулатура. Мула банка и банка бандха са леко активни. Издължем, от тук, издишвайки, ако можем да издължим напред, без да се изгърваме, да издължим напред, с гърди към коляно, поглед към уст, задържаме, докъдето можем. дължаваме и изправяме. Може да кръстосаме крака, да си направим повдигане на седалището. Едното кръче, другото на пръсти, ако можем повдигаме пръстите. Или винясата. След което отпускаме. Обръщаме китките, да неутрализираме, нейтрализираме, изтръскваме. Правим обавища конасана, с разпорени крака на страни. Гледате коленете и пръстите да са нагоре, краката отгоре, по страна са стегнати. Ръцете може отзад да издължат гръбначния стъп, стягате коремчета, отваряте гърдите, може само до тук да задължиме брадишка към гърдите и да дишаме. А който може с таза тръгва да навежда, а не да чупи кръста. С таза хващате под бедрици, глезени, палци или външната страна на стъпалата. Издължени, докъдето можете, с поглед към нослето поддържаме пет дишвания, пет издишвания. Дишвайки изправяме вариант Б на асаната, може да схванете палците или стъпалата от външната страна, стягате коремчето като лодка, само че схванате крака и разтворени на страни, стегнат корема. Ако не може да си изпънете краката, може или да ги присвиете да стегнете корема от наблегната на баланса, или да си глезените малко по-назад и да изпънете краката. Стегнати крака отворени гърди, издишвайки, отпускаме. Правим пак или повдигането, едното краче, другото, ако можете, или ако има гимнастици ход, гинясата, огъване назад, гледащо надолу куче. Сега, лягаме по гръб, правиме три огъвания назад. Ще ги направим постепенно, малко по малко, защото тук се правят три големи моста от Вадано-расана. Но ние първо стъпваме на ширината на хълбуците, стъпалата са успоредни, лопатки към гръбче, отворени гърди. И вдишвайки повдигаме таза, вътрешна ротация на бедрата, опашна кост нагоре към небето или към тавана, Коленете да не се отварят на страни. Ръцете, може да преплетете, пръсти да изпънете лопатки към гръбче, да отвориме гърдите, главата е назад и издърпваме гърди към брадичка, а не обратно. Гърди към брадичка, не брадичка към гърдите. Погледа при тая малка лодка е в нослето. Пет вдишвания, пет издишвания. След което може да повдигнем пети и да отпуснем отгоре надолу. Една глътка въздух почивка. Ако може малко по-дълбока фаза, хващаме си глезените. По същия начин. Дишвайки таза нагоре, раменете на страни надолу. Глава назад, брадичка нагоре, гърди към брадичка, поглед върху носле. Като излизаме повдигаме петите, отпускаме. Сега може да си повторите първата, втората или който може и който го е правил. Прави Обърнат, в смисъл, прави голям мост. Ръцете отстрани на раменете, лактите да са близо един до друг, да не отиват на страни. Стъпалата също са успоредни, да не отваряте пръстите на страни. Успоредни стъпала. И издишваме, стягаме корема, дишвайки повдигаме таза, Първо на главата може да влеземе за по-леко, да се наместим лактите по-близо един към друг, опадки към гръбче. Дишвайки повдигаме мощ, поглед върху междубежда. Вътрешна ротация на бедрата, опашна кост нагоре. Издължаваме дори по-гъвкавите може леко да, присв... да пристъпят към ръцете. При излизането повдигаме пети, първо на глава на вратле, лягаме лекичко, отпускаме за момент. Първо може да неутрализираме така като сме седнали и сме стъпили до седалището. По принцип се прави едно по-гимнастическо излизане, чак красно, но то е опасно за вратлето, затова няма да го показвам на камера. Който го практикува, може да си го направи. Иначе, просто завъртаме се леко на страни, издължаваме, изправяме, правиме пашимотана още веднъж. С тази пашимотана завършва първата серия и ще влеземе в финалната серия. Хващаме, издължаваме, докъдето може. Може и само така изправене да сте. Може и слепо присвити колене да сте. С гърди към колене, отпускате главата, Лекичко. А който може дълбочина да си влиза. Задържаме така 5 до 10 дишвания, Леко успокоително. Както ви казах, практиката е на модули. Първо винаги във всяка, във всяка практика, това е първата серия, във всяка серия първо се правят слънчевите поздрави като загравка, след което има една основна серия, която е част от асаните от стоеш, която направихме. След това идва сърцевината на серията. Типичната серия. В случая това е първата серия и с се тази поза свършва първата серия. След което идва следващия модул, финалните асани. Издишвайки, издължаваме, издишваме, лягаме по гръб за момент в шавасана. Няколко глътки въздух, така да усетиме земята, да си починаме. Финалната серия се правят доста инверсии, обърнати пози с краката нагоре, които не са подходящи за хората с високо кръвно. Те с високо кръвно да станат вегани и след 3 седмици ще си нормализират кръвното. Високо въглехидратно, ниско растително веганско хранене. Иначе, сега правиме първата поза е шаламба сарвангасана, която е свещ, известен на български. Който я може и може да излиза леко и технично от нея, нека да я направим, а който не я може, първо ще покажа модификацията. Може само с повдигане краката нагоре, а може да сте до стена, със седалище до стената и просто да си стъпите, да кажем, на стената и да си повдигнете таза. След което може лакте по-близо един до друг да подпрът кръст и да задържите така. Това е напълно адекватен вариант. Стойката е стойка на рамене, а не стойка на врад. Затова гледайте, раменете да поемат тежестта, наместете се хубаво, главата назад, брадичката нагоре, евентуално може да изпънете краката, подпирате кръст, който може в дълбочина, вече знае, подпира по-надолу гръбчето и изпъва, доколкото може, вертикално. Но внимавайте с вратлето. Погледа е върху нослето. Тук се задържат повече вдишвания и издишвания, отколкото в другите пози. Те инверсиите се правят поне десетина вдишвания и издишвания, дори на някои по 25. Но в случая задържаме така. След което влизаме в халасана или рао, който може внимателно балансирате с таза, смъкването на краката зад главата. Докъдето можете. Ако не можете да си спуснете краката на главата, може да си подпирате кръста и леко да отпуснете коленете към челото. Иначе, който може да спуска краката към земята, повдига хълбо от на раменете. Така че гръбначният стълб да изпънат внимателно с главата. Главата назад, брадичката нагоре, ръцете ако могат или на земята, или преплитате пръсти и изпъвате назад. Завъртате раменете отдолу, да повдигнат въртлето, Да не става силно изпъване на вратлето, защото ще се наранят прешлените. Поглед върху нослето, след което на пидасана с колене върху ушите, който може, който не просто отпуска коленете леко върху челото, а който може колене върху ушите, поглед върху нослето. След което лекичко разгъваме. Тук пропускаме няколко асани, но леко разгъваме, ако тръгнете по инерция да се отпускате и да се изправяте лекичко брадичка към гърдите може, без да се изправяте нагоре. Леко лягате по гръб. Отпускате и лягате. Глътка въздух. Сега ще направим мац Тя по принцип се прави краката, са в лотос. Но това е доста трудно. Затова правим модификация. Краката може да са изпънати или кръстосани просто. Хващаме си бедрата отстрани или отдолу. Натискаме лакти и предмишници. Повдигаме се. Изпочваме гърдите. Слагаме горната част на главата или задната на земята. Натискаме лактите. Повдигаме гърдите нагоре. Коренчето под пъпа е стегнато, от пъпа нагоре вдишваме и издишваме, широко, ребрено, гръдно дишане погледе върху междубеждието. Когато излизаме, натискаме ръцете вдишвайки, повдигаме леко главата и лягаме отдолу, нагоре. Тук пак се прави чакра асена, който я знае и прави, който не. Задържа за момент така. Завърта се леко настрани. страни. Изправяме се. Пропускаме пак една поза, която знае последователността каква е първата серия. Може да си я направи. Иначе, изправяме. Правим две-три последни асени. Пак, тук се прави по принцип в лотос. Йога мудра се прави. Първо се сяда в лотос. Но моите колени са много игриви. затова лотосите са ми малко табу. Затова това си краката. Който може в лотос, безболезнено и из... който е стабилен йоген, да кажем, в асаните. Влиза в лотос и си хваща палците на краката. Иначе, аз какво правя, кръстосам си краката, кръстосам си ръцете отзади, хващам си, примерно, лактите. Издължавам, издишвайки, стягам коремчето и навеждам надолу, докъдето мога. Отпуствам главата, може само до тук, да е. седалището малко по-назад, за да ми е по-стабилно спускането. И поглед върху нослед. Отпускам главата надолу. Ако по направо легнат и могат да издължат брадичка напред, поглед между вежди. Иначе, докато се спускате надолу, погледът е върху нослед. Коремчето е леко през Нагоре. Разширяваме и свиваме. Отпускаме. Те е финалните пози така заземяват да стабилно. Дишвайки, изправяме нагоре. Така, сега, задържаме. Може да седнете пак, който е гъвкав и може в лотос, без болезни, но без проблеми за коленете. Си го прави, който не като мере кръстосва краката, или може да и кръстоса по обратно, или примерно в Сидхасана, който я знае, може да седне. Както и да е, сядате, да сте удобно седнали, издължавате гръбначния стълб. Заключваме жена на мудра, палец и показалец, да се завърти енергията, да не излиза. Спъваме ръцете, лопатки към гръбче, издишваме, брадичка към гърдите, поглед към нослето. Уджай дишане, да си направим десетина вдишвания и издишвания. Мула панха. Орогиналната мускулатура в перимела леко пре свита. под ще също. Оттам нагоре, дишайки, разширяваме гръдния кош и издишваме силно, С лекото присиване в гърлото, за да се задихли въздуха и да се генерира специфичния уджай звук. Погледът е и върху нослето, или ако това ви е прекалено дразнещо, може и диагонално към земята. Челюстите са освободени, а езичето може да го сложите зад зъбите отгоре на небцето. Отпускаме. Последната асана от Плютихи се казва или това асана. Повдигането. Може в лотос, да, ако сте били в лотос, направо си слагате ръцете и се повдигате. Повдигането, което правим. Или кръстосвате си краката, ръцете пред седалището. Стягаме корем, ще даваме ребрата назад. Навеждаме леко напред и страдаме, повдигаме предно коляно към гърдите, повдигаме другото краче на пръсти, докъдето можем. Ако можем, вдигаме във въздуха и задържаме. Като вдигате на ръце, натискайте възглавничките в основата на показалците. Да не отивате жеста във външната страна на китките. Дишате, стегнато коремче. Не задържате. След което отпускаме, обръщаме китките и шабасаме. По принцип, може да се направи една последна виняса. Аз ще направя за вас. Поддигаме. Пам! Вижте, ще отгъване назад, гледащо надолу куче. Лягаме. Разпаряме си стъпалата. Лекечко така. Гръбнашният стълп е като централна ос. Симетрично разполагаме долу горе краката и ръцете. Лопатки към гръбче. Поддигаме леко така към гръбчета да сложим лопатките към него. Лягаме си. Повдигаме тази, издължаваме опащна кост към петите, да издължиме кръвчето. Наместаме си вратлето. Една дълбока глътка въздух. Освобождаваме се една въздишка и си затваряме очите. Правим една кратка релаксация в шавасана. Усетете земята как тялото е разположено, усетете дишането си. Този път вече дишаме свободно. Оставяме лоджай да си замине и си дишаме съвсем естествено и свободно. Почувствайте тялото ви как се разширява и свива при всяко вдишване и издишване. Нека да усетиме Разширяването и изпълването с въздух при всяко вдишване и последващото освобождаване на въздуха, натежаване и опускане на тялото. Нека така на всяко едно издишване да опускаме и да освобождаваме физически, психически, отпускаме, освобождаваме, оставяме се на гравитацията да ни поеме и потъваме надолу. На всяко едно издишване, усещане, омекване, разплуване, потъване надолу. Позволете на мускулите да почнат да се разтапят, да почнат да се разтапят всички мускули навсякъде по пръстите на ръцете, подуамите, предмишници, бицепси, трицепси, рамене, с всяко издишване, всичко се разтича. Постъпалата отдолу, отгоре, пръстците, бедрата, седалището, гръбчето, седалището, корема, гърдите, лицето, всичко се разплува, Всяка тъкан се разтича, разлива се по земята. Скелета, костите, тежки, правилно подредени. Усещаме свободата в ставите, пространството, което се е отворило. И чувстваме натежаването на цялата тази структура. На всяко едно издишване освобождаваме, отпускаме целият скелет. Оставаме да потъне стъпалата, костите по краката, по ръцете, тази гръбначния стълб, черепа, целият скелет надолу. Цялата груба материя потъва надолу. Докато на повърхността остане само едно финно енергийно тяло. Думът на праната. Праната, жизнената сила, която е в нас. Каналите в момента, енергийните канали са освободени, опушени. Сега е момент да разпределим тази енергия. Цялостно да се заредим. С помощта на една лека визуализация ще направим това, като на всяко едно обдишване завихряме енергийния поток в зоната на слънчевия сплит. Завихряме, на електризираме и при всяко едно издишване обливаме с тази енергия. Цялостно обливаме тялото и абсорбираме, попиваме всичко, за да се заредим на Марса. На всяко вдишване завихряме енергийния поток в зоната на слънчевия сплит и издишвайки обливаме се и се зареждаме напълно. А ако някой има болка някъде в дадена час, висловно насочва енергийния поток в тази зона. Ако ли не, цялостно се обливаме и се зареждаме. Нека да задълбочиме дишането си, да почнем да се възвръщаме лека по лека. Раздвижете леко пръстите по ръцете, пръстите по краката, китките, глезените може леко да развъртиме. Вдишвайки, може да се протегнем, да изпънем ръце зад главата, да си изпънем краката лекичко наляво, надясно. Издишваме колена към гърдите и за момент пак може леко наляво. Надясно и да легнем надясно с присвити колене, ембрионална поза дясната ръка под главата като възглавничка. Да Задържаме няколко вдишвания, така не бързаме да ставаме. След което Бавничко се избутваме, справяме се, сядаме си както ни е удобно. С кръстоса ни крака, може с върху петите да седнете, на колене да сте, както ви е удобно. Да си удобно, изправете гръбчето. Усетете земята под нас, тежестта на съдалището, тялото, гръбначният стълб издължен, челюстите, освободени лицето, отпуснато. Усещаме дишането си. Съвсем свободно. Изживяваме си момента такъв какъвто е, без да търсим нещо конкретно. Почувствайте Било то като дишане, било то като физически усещания от стойката. От средата около вас, евентуално звуци, шумове или като мисли, като мисловен поток. Каквото ми се яви в момента, потопете се в него и се разтворете в него, без да търсим нещо конкретно, усещаме си момента такъв, какъвто е. да съберем пред сърцето, да си благодариме за това, което имаме, за това, от което сме част, за възможността да сме в този свят, да го живеем. Мяма сте, поздрави на всички, надявам се, че практиката ви е харесала, за тези, които се интересуват, в интернет има достатъчно информация, Штанга виняса, има и цялата първа серия в YouTube на клипчета, добре показана с модификации. Много са готини съм. И като цяло, ако ви се играе, играйте. Каквото и да е. Било то йога, било то нещо друго. Забавлявайте се, кефете се, живейте живота си пълноценно, за да съберете колкото се може повече хубави спомени. Поздрави от мене! и до нови срещи. Елфри гана! Чао!